Aquí ràdio Satanesa. Ràdio Satanesa. La ràdio per la ràdio. Ei tu, sí tu. T'agrada la canya i la tralla en català? I d'escot de canya i tralla en català. Cada setmana una nova missió. T'agrada rap? Som Jimmy Jazz del programa de hip hop Crema de Ràdios d'Antesa. Ciitarà si de rap en la teva llengua underground i amb inquietuds feministes som el teu programa. Escolta ràdios lliures. Escolta Ràdio 77. Hola a tots i benvinguts al primer programa de la temporada de Cultura 77. Avui tendrem un programa on com ja és habitual, xran de videollots de cinema i també de, bé, tendrem com sempre, el bambol de la setmana. Aquest programa és especial ja que repassarem un pot el que ha estat l'estiu en aquests diferents camps. I ara ja, sense més dilació, passarem a xerrar de videojocs. Bé, bueno, en quant al videojocs, repassarem primer les dues fires més importants de, del sector que han tingut lloc aquest estiu. La primera, la americana, la 3 la que té més tradició, que la veritat és que va ser un poc decepcionant. No sé si algú més l'ha seguit i si estarà d'acord, però bé, el cert és que sí que es van anunciar molt de videojocs, tot i que molt d'ells ja es coneixien, o bé perquè s'havien filtrat a la premsa, o bé perquè eren jocs ja anunciats. Per tant, poques sorpreses. I en quant a Hardware, pues, res nou, és uh, PlayStation TV, que de sobretot no promoc gaire, PlayStation 9 que siga sí està molt bé però està per veure com, com funcionarà, i en quant a Project Morpheus, les obres de realitat virtual que prepara Sony, poca cosa se va mostrar, bé de fet no se va mostrar res. I Xbox One en quant a Hardware no va presentar res, va presentar diversos llocs bastant interessants, Quantum Break, uh, Sunset Overdrive, però com dit ja se coneixien. I després eh, el nou Halo i la remasterització dels halos anteriors que s'havia filtrat més a prensa. Per tant, poca cosa. No sé com penseu vosaltres. Des doncs, del eh, meu punt de vista, ha estat bastant pobre. Diria que ser tres me... més pobres dels que jo record. De fet, no, no me va interessar gens, per tant, tampoc no, no l'he seguim molt. Així com altres anys sí que anava mirant les notícies i tal. Algum any no, no m'ha cridat gens l'atenció, quasi, quasi ni, ni m'he enterat, com que diu i sí que no li fet seguiment, però bé, de les novetats que tu has dit, si sí que se li pot dir novetats, sí que, oh, ja sí. és que ja, ja estava tot vist d'abans, és a dir, tampoc no... Exacte, i Wii U, que possible possiblement que només s'esperava, ja que tal vegada que més necessita un bon Etres, 3 va estar simplement desapareguda. Uh, S'ho preix més bro brous braul i poc més, eh? Poc tot més de sempre, brun. de més, també no... no sí, sí, nova, però no? que ni tan sols un celda, que tothom l'esperava, però pues, tampoc va arribar. I bé, ara ja veiem que aquests dos coincidim amb que es va ser un fracàs, s'han se de seguir en The Conference, que aquesta jo sí que personalment m'ha sorprendre. Normalment el fira sapira fluixa, perquè ve de ser tres, que com dic es saca més, tes, més tradició, i es van ser prendres bombazos, i per allò el se sap de Veloves Conference, sense, que han dedicats dir que europea, que se, se celebra a Colònia, a Alemanya, però s'han de tampoc una super fira però ja va estar per damunt de ser tres. I a part sí va ser una fira on... Sony y Microsoft, que son las compañías principales, se van distanciar de sus políticas, los otros van mostrar cosas muy similares. En cambio, en de los que han se va a ver un pot de quién peo cojar cada una. Microsoft apostó más por los gran bombazos, por el supergénsor más, por el triple A, mostró cuando tiene un break, anunció la exclusiva temporal de Tomb se es decir, va a por sorpresas, y el cambio, PlayStation tiró más para mostrar los indios que és un altre tipus de política a més d'acostar-se en els estudis petits i crec, crec que va ser bastant més interessant s'han presentat bastant de llocs nous el primer lloc que farà de la nube de, de Xbox One lloc que no recorda el nom però va de construir megaparts d'extreccions i destruir-los tots i tal uh, per part de Playstation 4 s'ha mostrat bastant d'indis amb bona pinta a part dels Nou More Heroes que ja se coneixia i crec que va estar en una fira que, que va estar bastant millor que c estres. no sé si et saps a l'heu no sé com penseu No, jo aquesta tampoc no, no la vaig seguir ja t'ho que aquest estiu no, no ha estat per mi no no, no ha estat gens interessant, podríem dir, No, no, la, veritat no la, veritat que, la veritat és que no ha estat potent en el sector dels videojocs, ja he dit en principi però sí que m'ha sorprès que seguint d'Evaluables Conference en línia general ha estat bastant millor que C3, quan normalment és la Fira Secundària, perquè el gran mercat als Estats Units i els és C3, que part de ser més tradicional. Però bé, coincidint doncs, amb els dos en què el sector de Fires ha estat bastant pobre i ara farem un repàs ràpid en els llançaments més importants que ha hagut aquest estiu. Evidentment, com tot estiu en el mercat dels videojocs, ha estat bastant flux, perquè, perquè igual que en la Cine, en la carrera Pats Òscar, lobo comença a estenar -se de setembre a desembre, ja, són els grans llançaments, i aquest estiu s'ha pues, hagut eh, remasteritzacions, metros i de l'estofa remasteritzat, hi ha hagut jocs independents, alguns de bon nivell i altres bastant olvidables, ja destacaria Super Team Force, després tot i que encara ja havia sortit per PC, s'ha estenat eh, per consoles de nova generació, el guacamele eh, que més ha hagut. A veure, sé que ha hagut algun independent més que ara m'oblid i en quant a jocs triple a, que no siguin remasteritzacions, com ja he dit, poca cosa, ha hagut CNHL, o sigui, jocs de hòquei, esma de NFL, o sigui, esportives, que no siguin ni futbol ni bàsquet, i després un únic gran llançament que va arribar la setmana passada, Destiny, un joc que he pogut jugar, ja que el vaig comprar el dia de llançament, s'ha de dir, bé, Començaré abans donar una petita valoració personal eh, durant les dades objectives. S'ha de dir que l'esprojecte més ambiciós de la història dels videojocs ha comptat amb un pressupost de 500 milions de dòlars per el seu desenvolupament. Mai un videojoc havia tenut una xifra tan elevada de pressupost ha estat també el lloc més reservat de la història i, i bueno, és un lloc amb com unes proporcions descomunals. S'esperava molt d'aquest lloc, moltíssim, i la veritat és que les primeres crítiques que han anat arribant no han estat eh, gaire bones, diguem, pel lloc. De fet, comença a xerrar de, de, de la gran decepció de l'any o de la primera decepció. No té cap excel·lenta encara, és, és un lloc que el valorem d'avui, i les revistes li donen dues crítiques principals. Un, que no és tan gran com s'esperava, i dos, que és molt repetitiu amb les seves mecàniques. Divertit però repetitiu. Jo, analitzant la meva experiència personal, he de dir que encara no me l'he passat, tot i que ja estic a prop del final, he de dir que sí que ha coses que comparteixen les crítiques. La primeres que el joc no és tan llarg com s'esperava, jo tampoc he jugat tant i ja estic a prop del final, tot i que s'ha de dir que tampoc he jugat online, i també criticaria això un poble repetitiu. No és tan, crec que el joc és molt bo, de fet diria que és del millor que ha sortit aquests dos darrers anys. No entenc moltes de les crítiques que se fan, perquè es vera que no és tan gran com s'ha prometit tal vegada, però es aixut en més gran que, que s'ha vist mai a consoles, això també és innegable. I bé, no sé si altres l'heu provat, si heu vist qualsevol vídeo que em penseu, per que s'estan duent tal vegada crítiques sin immerescudes, també per... jo ja que per el motiu principalment. Un, per, per, per, per, per el pressupost que ha tingut, possiblement això sigui un motiu de dir no sé on s'han gastat aquest pressupost i l'altre crec que també és perquè hi darrere Activision ja sabem, Activision coneguda per, per llocs com Call of Duty i, i per ser un poc a eh, la gran ampliació dels blockbusters, diguem les franquicis més grans, Destiny, Call of Duty Skylanders, els que més venen estan amb Activision i crec que se, té certa mania i que ho està pagant un poc amb Destiny, que per allò sincerament sense igual ser el superjogazo que tothom esperava, ja és un gran llocs, sens dubte Bé, no sé si heu jugat altres dos. Que... No, bé, que t'ha... No. Ni no, no, no. No, no, bé, de, jo no. jo s'ha de dir que també ha pogut jugar un poquet, no gaire, però ja havia vist també alguns vídeos davant i tal. I la és que s'ha de dir que un dels grans enemics d'aquest joc és la gran campanya que ha fet i totes el hype que diuen, no?, que vendria a ser com a... Les expectatives. Les expectatives, que són sempre el que acaba fotent un poc un gran projecte. Però sí que s'ha complert una, una, una poca... Jo, jo tenia que veia ja els vídeos de mostra que es, que les mecàniques són molt repetitives. i això sí que mm. ho he pogut veure que tant en els vídeos d'ingame com jugant te pots cansar fàcilment també perquè estàs molt en tensió durant molt de temps, no?, i és com anar matant tot el temps i avançant, però te quedes com a, no sé el, jo m'ha de la sensació que falta profunditat et pot massa passar nivells en el se sentit és so. mecànica de Halo s'ha de dir que els creadors són els Vangies els sí. creadors de Halo so. però no li han donat això sí que és una crítica que també faig no tant les mecàniques repetitives, però les mecàniques, cert que són sempre les mateixes, però que són divertides i no me molesten. De preferir és un lloc que dongui poques coses ben fetes que no molt mal fet, si en quant a això no, no tanqueja. Sí que tanqueja en quant a l'històric. Crec que l'històric té poca profunditat, ara que ja estic final. En el final el cercle remonta, ara que remonta tard, remonta un moment que el jugador allà a perdut interès. Si t'intenten vendre una gran història quan tu ja dures dues hores de lloc, quan ja no ha passat res, s'ha plan... podria haver fet abans, s'ha podria haver fet millor. Saps? I vera, com que li falta aprofundir, sí que és vera que a vegades tens la sensació que estàs avançat per avançar i que no tens un objectiu i tal. És que és un També, és que també sol passar això en tots els jocs que són basats en online, Exacte. perquè clar s'obliden, a vegades no que no tenen més temps o pressupost, aquí jo crec que s'han oblidat bastant, des de part, sí. perquè pressupost en tenien i temps també. Sí, han estat cinc o sigui, anys de desenvolupament amb el pressupost més, més pres, elevats. que aquí és una patinada important, que hauríem d'haver fet més més, no sé, aquí un poc més d'esforç en mm. aquest sentit de de transmetre una bona, una bona idea així com ho van fer amb la saga Halo Sí, i més, tenint-te en compte no sé si, si n'és conscient de que abans d'aniciar de el desenvolupament d'aquest lloc, a part des, que hi havia estat els guionistes de Halo per tant bons guionistes, l'estudi se va reforçar fitxant eh, els que eren considerats els dos millors guionistes de Naughty Dog que eren dos entratges de sagues com Uncharted o de Last of Us mm -hmm. sagues que poden agradar nou però que no se pot negar que els guions estan sempre molt cuidats doncs, sí. Uh, jo crec que en aquest sentit sí que es pot dir que ha estat bastant decepcionant però bé, després com a punts molt positius eh, l'apartat gràfic eh, sobretot té un, uns un, un, un, un, escenaris així oberts que, que impressionen molt quan vas a... O sigui, quan mires a l'espai o quan està a la lluna que pots veure l'espai eh, és bastant impressionant té, té un cel que de més és o sigui, té moviment, té algun com un estalfogàs de tant sí. en tant s'ha no? afectat algunes... de partícules també tot està realment sí, molt sí. treballat jo sí que, aquí sí que coincides que és tu, amb tu i de fet jo crec que és primer lloc realment Nets Gent com estigui a Play 3 i 360 les consoles de l'anterior generació crec que és el primer lloc realment sense arribar a explotar-se Gent evidentment sí que realment trau profit de les sí, ja, noves consoles un pas endavant exacte, no? i és el primer lloc diguem que mostra múscul el Rise ja ho feia, però clar, el Rise és un joc passillero, no és comparable fer-ho amb tan petits o un mapa tan bèstic com els de Destiny. Crec que el primer lloc que diu, això és la nova generació i aquí estem. Mm -hmm. Això també és una cosa que se li ha d'agrair. I ara ja per acabar, resumiré un poc, perquè crec no, que no ho hem explicat. Som els però no ho hem explicat. Destiny és un multijugador online massiu, és a dir, és un lloc que se juga online. És un shooter, com tot el que fa Bungie. Ah, bé, com tot el que ha fet durant la darrere de Cademus Halo. Seria un lloc de Tears i és un lloc, com bé deiem en Marc, ambientat de l'espai i molt ben ambientat, en el qual recols varis planetes, com la Terra, la Lluna, Mart, Venus, entre d'altres. I bé, ara com que veig que els altres no han pogut jugar a aquest lloc, passarem ja a la secció de cinema. Vale, que este de cinema uh, és un poc pot és el que fem habitualment ja que habitualment agafem una pel·lícula recent i no l'analitzem que passa que encara d'un estiu sense xerrar de cine ja ha ganes se'm s'ha acorregut fer un top on cada qual de nostres diguis les millors pel·lícules que ha vist aquest estiu per fer recomanacions també a... cap a voltros m'agradaria que comencess en Toni mateix per, per seu top oi ja, pr primer estaria bé i aquelles pel·lícules que, que, que han hagut no?, durant l'estiu és que això ho, més... això ho faran després perquè tindrem ah, un per petit dia, debat no. per, per comparar de... no l'any passat mm. ah, ah. bé, doncs jo la top que començà per avall o per dalt això cada qual quan vulgui difícil sí, per sordres sí. difícil difícil top 1 jo crec que començarà a ser millors uh, jo diria que sé que m'ha moltíssim uh, pot ser bon en riure de jo però se, se, com entrenar he entrenat l'altre 2 m'ha sorprès moltíssim és a dir sempre pensava que la se, segona part anirien a pitjor, perquè la primera part va ser una, una molt bona pel·lícula i clar, va, va rompre en tot l'esquema aquest de, de cine d'animació i en aquest segona, aquesta segona part, encara que l'animació uh, aquesta segueix igual de potent, la història no, no, no ha decaigut. Després, els uh, dos era el um, de Planeta de los Simios, el Amanecer del Padre de los Ximios. Sí, la segona part. És... M'ha agradat, tot i que és, és, és típic, no? Pel·lícula, m'he nota... <ríe> dit que com ha de ser, però dins, dins, lo, que, dins lo que cap està, està bastant bé. Comparació amb primera part, doncs, se nota, no? És a dir, la primera és molt més... Mm, no sé, jo la trobo un poc més relaxada la primera, no és tan... tot i que tu me'n recordes que, que, no, que no hi havia tanta acció Exacte. jo trobo que la, la, la vaig trobar bastant... Bueno, cap per al final però sí que es que la sí. primera era part de la pel·lícula que no... És... No, sí, és a dir però això també fa que sí bastant bona de dur, no? Exacte No és, eh... no és cansada, no? I després, eh, ja és per la darrera, la Open Window. Tot i que m'ha bastant, no, no és que sigui la perquè no m'agradar, mm. sinó... És a dir, no sé si ho hauria de dir, però al final és el que m'ha d'aparèixer... Sí, que ja, estem d'acord a M'ha d'aparèixer un record. poc desastrós, perquè oh. va ser una pel·lícula que va pujar, estar d'alta, d'alta, d'alta, sí, d'alta, d'alta, durant, final... durant totes tot durant tota la història i en el final va... Sí, m'agradaria que s'acabaven xerrar just en sortir del sí, cinema sí, sí, que els va... dos estaven d'acord. Sí, eh? va acabar la penícola i va semblar que ha estat no. això. Sí, sí, sí. En, ha estat això. En els darrers 20 minuts s'acarrega tota una penícola. Sí, sí, exactament. Per això l'època d'aquesta, la mm. darrera, perquè no però que desfà tot una pel·lícula que, que, que hagués pogut ser sí, molt que, gran. Sí, però hagués pogut més en el top. Jo també la tenc en el meu top, no diré quin lloc, perquè abans m'agradaria passar en el top d'en Marc. Mm, bé, jo ja, aquesta temporada, realment, eh, aquest estiu, hi havia molt poques pel·lis, també, per fer només un top 3. Eh, jo, ja, una molt bona que, que he trobat, vull dir, que s'esperava, perquè per la seva originalitat en si i singularitat l'he trobat molt bona, els mil maneres de morder el polvo. És la pel·lis d'en Seth Masfarlane. És dir, que és molt còmica, és tal qual com un capítol de Padre i Família llarg i en Carniós, la qual crec que és complicant, no?, perquè Padre i Família té el seu toc com absurd i bastant bèstic, és fàcil fer-lo, diguem, en dibuixos animats. Clar, això en Carniós potser no és tan fàcil, no?, i crec que ho han aconseguit bastant bé perquè és un món molt absurd, bèstic, i, i l'ho he dit, per la seva singularitat, perquè no és la típica comèdia que... I això, troc, troc que està molt bé, m'ha agradat molt una altra crista és Los Mercionarios 3 que aquesta també m'ha agradat bastant he de dir que, que menys m'ha agradat de s'estrès és a dir, la pitjor però això no fa que deixi de ser una peli que dius, ostres, molt bona acció per un tubo sí. i té moments té momentazos, sí, té dubte, momentazos. Saps, és i llavors en va bastant ser lloc tot i que també la vaig trobar bastant entretenguda la de El planeta en de l'emanaceria Sim... del planeta de Los Simios, que bueno, va, està bé, és entretenguda però és això, un poble que en no és un poble de Hollywood i tal sí. i... Ves, sí, sí. i crec mm. que no és no mançar-se allunyar un poc d'aquest pensament, digue, lògic, evolutiu, no? És, dir, sí. clar, és... Sí. <laughs> molt bigat això. Bé, en biologia ho pues. Clar, no de no festa professional sí, eh? no me'n sé llunyar no? que és no. furt no. no. però, sí, tot... però no. sí, però no, no. no. no aquest... <ríe> però no, així tot l'he trobat bastant entretengut que... sí, és bona pel·lícula sí, sí. ara una... m'agradaria passant el tot de, de Marcos està interessant perquè curiosament cap de les pel·lícules que jo tenc que és meu top 4 Uh, apareixen en els altres tops bueno, a part de' amanecer del Planet de la Simes, que jo crec que és un, probablement uh, és la més vista no? de, per nosaltres uh, començaríem amb aquesta mateixa uh, com a primer com a top a dalt de, de, de, de, de tot Amanecer del Planet de la Cima em apareix una pe·li amb molta més profunditat de del que uh, se pot intuir a primera vista també un apartat tècnic espectacular que val la pena disfrutar com experiència en el cine, tant per el so com per la part visual. Destacaria més el so i, i tot que la part visual, perquè sol ser, pot ser no tan visible no moltes vegades. És una part que s'oblida més. Sí, Mm. I bé, llavors dic, jo per jo sí que és un, una gran pel·lícula que m'ha sorprendre bastant. I bé, en segon lloc en trobaríem una pel·lícula bastant curiosa que és Anarquia la noix de les bèsties, que seria la segona part de La Purga. Ah, ah, efectivament. Eh, amb, bé, s'ha de tenir en compte que és un parteix d'una un, tessitura un poc surrealista i és que... Mm. Hi ha un dia que se pot matar que o no ha llei, sí, no? qualsevol acte criminal, excepte carregar-se funcionaris de nivell 10, que són com a molt altres i tal, no? Clar, eh, és un poc, això que ha dit, no? poc creïble, però és que la gràcia és, és un poc plantejar aquests aquest dilemes morals que apareixerien en aquesta situació hipotètica. No és una pel·lícula que vulgui ser molt ver verosímil, sinó que és més com la sèrie Black Mirror que et de planteja que podria passar si hi hagués això, no? aquesta situació eh, Bé, Black Mirror està més enfocat a les tecnologies però em que està molt en, en aquesta línia en el tercer lloc del meu top trobem una altra pel·lícula que també aniria un poc amb aquesta línia, tot i que um, a menor uh, execució, per el meu gust, que és Transcendence. que Transcendence és bastant més senzilla, té un argument més simple. Jo crec que millor uh, se'n va un poc en massa enllà, no? em en va estirar sa verosimilitud. Però bé, és així també amb ciència-ficció, diguéssim, d'alguna manera. Uh, se planteja la uh, part d'aquesta filosòfica de uh, on acaba la persona i on comença una màquina i bé, no, no, no desvelaré molt l'argument però és bastant recomanable està, està bé, no, no és una gran pel·lícula però està bé i protagonista principal bé, a part de l'actriu no sé era, ara no me'l record jo no n'he no dut sé tampoc el record però bé, sobretot en Johnny mm. Depp exacte a... Com a que era principal sí, bé, que són els dos, no són una parella mm. i bé, en quart lloc he posat infiltrados en la universitat perquè tot i que és un tipus de pel·lícula que no em sol agradar molt però eh, el humor sempre costa més valorar-lo sempre està com infravalorat però en realitat fer humor és molt més difícil que fer altres gèneres i està tan bé, no és tan estúpida com, com esperava la veritat, siguem sincer. té alguns moments que que m'agrada perquè surten d'aquestes bromes típiques i infantils i a vegades em toquen alguns temes que dius, ostres, sorprèn que a vegades no sigui tan tan bàsic. Per tant, m'agrada. I no poso la tercera pel·lícula, la última pel·lícula que seria la número 5 perquè no he trobat prou bona com per entrar en un top, encara que sigui només de 5. Però sí que he vist una altra pel·lícula que era Lucy, que també va ser com a ser gran esperada no sé què, no sé quantos, i al final una gran decepció, m'apareix una pel·lícula eh, increïblement mal aconseguida i, i mal duta, tant eh, l'argument que és un desastre com, com a concepte ja des del principi, quan, quan comences a veure d'acabar, i tot cada vegada com més avança, més gran se fas del propòsit que és com se podria definir aquesta pel·lícula. Bueno, eh, ara faré el meu top, he de dir totes les pel·lícules que heu dit les he vist i tot estan al meu top, mm. Per tant, els vostres tots són com un pot de macro repàs del meu que de dir que jo en lloc de fer un tot 4, un top 3, fet un tot 10 començaré per ser de bona, que és It's Men, dies del futuro pasado Realment no és una gran pel·lícula, de fet per jo ser de tres It's Men però no deixa de ser Marvel, per tant, uh, me va agradar Saps, uh -huh. Soc molt fan de Marvel i It's Men és una pel·li que havia d'estar en el top, encara que sigui el més baix, havia d'estar La no bona uh, és una comèdia absurda no ho s'infiltre a la universitat que està bastant més a dalt el stage tape la comèdia més absurda posar-la en estiu protagonitzada per Na a un dia i la convocació de vostra madre com s'ho de, -de, -de com. amb sí. Marshall <laughs> li han donat molt de bombo sí, però en aquesta pel·lícula que també fa de Marshall però. Que... que se siga molt comèdia romàntica, no? Bueno, no? sí, són una parella que tenen fills, que se s'ha ah, de joventut, se de vida sexual sí, ja us hem ja record, sí, que se, se, I, se graven. Sí, sí. I sí. ara que ja són més grans que tenen responsabilitats de se s'ha de vida ha perdut interès, dig diguem-ho així, i a eh, la càmera un dia se li de per recuperar un poc la passió i tal, gravar-se fent-ho. Sí. passa? Que abans han regalat un site pastal no ho saben i tenen la nube connectada i quan t'ho graven ho envia tot a la nube tots els dos contactes i és tot la comèdia intenta recuperar o és una premissa tot molt xorra però està la és bona i és una comèdia és que no t'arrius i l'he posat per això per voler un poc les comèdies crec que com has dit tu estan un poc infravalorades tot i que argument més simple no no no és tampoc és una pel·li és una anècdota no és una pel·li que em pretengui tampoc enganyar ningú saps? tu saps que va ser una xorrada saps? i yeah. saben que estan fent una xorrada però jo he flipat en Sobombo que li han donat en aquesta pel·lícula l'han publicitat per tot sí, per tot, és a dir, per, increïble per xorra, és, està bé. Spotify I aixina... també li han donat un bombo increïble ja és una pel·li que no engana ningú Ja a part, te diré una altra cosa veure una càmera un dia en pantalla gran com penses entrada 42 Uf. anys però molt ben duits mm. bé, la ja. vuitena pel·lícula que... que està en el motor per Stratsendence eh, Marge l'ha explicat és una pell·l que pers el contari de cesta i però és d'un argument, una premissa molt bona. però ja la du a terme pues, no diré de, de font dolenta no es luci ni molt menys, Però són un poc regulera. Té moments molt bons i, i moments en que perds interès. Caurà s'oblid. Exacte. Sí, és una pel·lícula que no tot no se'n dirà ni molt menys. <ríe> Gràcies, però, no? Sí, mai més ben dit, no tot se'n dirà, però que, que està bé. I planteja un poc això el que has dit. Uh, el gran dilema és l'ànima humana, sabe? I també es refereixen un poc sobre la figura de Déu i d'aquest tipus de coses. No bueno, són dentals, va. De, sí, estàs sentent. S'ha de veure aquesta pel·lícula. S'ha de tenir pel·lícula d'Open Windows, jo la vaig veure amb en i ella l'ha comentat un poc una pel·lícula que anava molt bé fins als darrers 20 minuts, els darrers 20 minuts per allò s'estampa i te deixa un segon poc agridor. Quan penses en el principi, dius dius que guai, mm. penses en el final dius dius, vaya merda. I en final no és ni una cosa ni s'altra. una pel·ícula que està allà. Està bé, però no, no acaba de rematar. Destacada més els dos protagonistes, els paper, sí, Nell, el Nell preu... eh, mm, paper. papers... Nelly Haagut, realment gran paper. S'ha de ser greu amb papers bastant dut... brutals. O sigui, Nelly Haagut s'ha de dir d'una temporada, a part de fent feina a la cina espanyola, va fent Gran Piano i a l'Open Window, fent uh, grans papers, eh? des de que va fer El senyor del anells, el seu paper més conegut evidentment és Frodo, però pues va fer Greenstick Hooligans va fer les uh, dues que he dit així per lloc està allant un poc els papers de Frodo, uh, bastant bé ho està aconseguint, també... Sí, finalment sí, sí. I també, com... també va fer una altra pel·lícula que s'hi diu Los Crímenes d'Oxford, Eleanor sí, el Watling i això, molt oh. bona pel·li també, sí, sí, sí. poc sí. coneguda però jo troc que està bastant bé, jugo bastant bé amb les matemàtiques, li fa un bon paper I... aquesta no va sortir jut després com va gravar els el senyor dels anells potser és possible jo crec que m'enregor per això sí de fet crec, crec que s'han solat per un poc a sí <laughs> Si sí, sí, m'hi deixes afegir sí. el, el tema de com varen jugar amb estem tema audiovisual. Sí, amb càmeres, amb sí. multipantalles, exacte. Sí, bé, que almenys amb multipantalles, a... multifinestres, bueno. que tots són finestres sí. ordenador. Això és, vare, no és que sigui original, ja que en 90 i tal ja s'han fet experiments però amb no, no multipantalles. no estàs acostumat a veure això, I, Sí, i, però... I xoca bastant, Digue perquè m'han lo... passat, passat només de càmeres... que sí que s'ha càmeres... molt bé és que això fins a l'havia fet molt a la cine independent i i, diguem, cine eh, pop mainstream. I això ho s'ha vendut amb un argument mainstream, amb figures, diguem, de Hollywood, com he llegit, mm. i tofica en el cine comercial eh, tota aquesta experimentació que ja ve dels 90, del de cine independent de 90. Crec que aquí es, es seran fortes les, però no és que sigui innovador, ja que... No, jo ja, dic, ja dic que m'agrada. Sí, sí, no. Eh, i, i, i, i, I ho van utilitzar bastant sí, bé. Sí, exacte, ho molt bé. No ho fica per ficar, sinó que pega història i pega en s'estil... I això jo, és el que li dóna més personalitat a la pel·lícula. Perquè l'argument i tal pues, està bé, però tampoc és cap meravella. Jo crec que la sí, eh, personalitat sí. d'aquesta pel·lícula ve a través de l'audiovisual sense cap dubte. Una, una pena al final. Mm. Si sona, és una pel·lícula que ha comentat en Marc, Los Mercenarios 3. Mm. Si, jo estic fan de la sa saga, doncs no em podia faltar en el meu top. És veritat que estic d'acord amb el que has dit, que és el millor estrès. És molt inferior a la segona, que per allò ets el millor de totes. Sí, realment. Però, bueno, només és de Los Mercenarios i només per escartella que tenia. Per allò ja, ja era una peli top. Sí. I després, bueno, és veritat que no... Es cap pel·li Colón, tampoc l'esperava però és molt bona pel·li d'acció Realment aquí, bueno, hi ha ja bastant de personatges nous com a sis personatges nous sí. no? i jo voldria recomarcar l'actuació d'en Wesley Snipes i d'Antonio mm. Banderas els altres quatre mm. eh, per mi varen sobrar un poc dins la pel·li però aquests dos personatges que fan un paper increïble dos. Sí, no dubte, sí, sí. I, i no sé si heu vist que jo, quan vaig veure, vaig estar a punt de plorar, que se que per los mercenarios 4 se podrien cloure en Justin Bieber. Sí, ara ho anava a dir, ara ho anava a si és com algú que cribillen, tot alhora m'apareix un bon paper. Tinc que és un mòfio que els descuartitzen, per favor. Sembla que no. O sigui, és el típic que se mata ell tot sol amb una granada, també? Jo, com a fan de la saga, espero que no, perquè, home, això seria una gran saga d'acció, ficant en Justin Bieber. Bé, S. Incones, una pel·lícula que ha comentat en Marcus, Anargi la noix de les bèsties crec que hi hagi una pel·li bastant superior a les altres les altres este, són tots pel·lis que estan bé bastant recomanables però no n'hi va en el nivell d'anargi crec que ara a partir d'estats 5 la cosa millora, crec que ja tot són pel·lícules potents i Anargi, com ha dit en Marc pues, planteja des d'una premissa molt surrealista qüestions molt asiàtiques que tothom, qualsevol vegada, jo crec que s'ha plantejat que passaria en un estat de de legalitat, on no hagués normes i planteja això a conductes sobre el comportament humana al final, sobre la psicologia humana, que crec que és bastant interessant. Espero que ho fa des terreny més de pur entreteniment mm. però crec que ho du molt bé. Oh, I la justícia, no? Un poc, hi ha ja. gent que pren la justícia per la mm. seva mà altres que diuen, eh, prenen a perdonar mm. surt un poc de tot això Sí, pareix... al final això és a conducta humana sí. la sí. condició molt, humana Pareix molt fred, però en realitat sí que té mm. un, un trasfons bastant filògrafi un peu per aquesta línia estaria la quarta, que m'agradaria posar-la més a dalt, però t'ha quedat aquí. El amanecer del planeta de los simios, pel·lícula que tots han vist i que tots han pogut tenir els nostres tots. Crec que és una pel·lícula que planteja bastant bé, diguem, la convivència entre les dues societats diferents. Crec que veu bastant Western de forma tal vegada indirecta, ja que al final és el típic conflicte de... uns indígenes en aquesta terra, uns colones que volen arribar aquí. Què passa? Però és un poc això. Zà? Els símios que estan en el seu territori, els humans estan en el seu, i els humans necessiten anar al territori dels símios per sobreviure. Sí, que, a, en, es... en negociació... Segràcies se que els papers s'han in... invertits. Això és que això... al final és com si fossin dues socials diferents mm -hmm. que, que han, han de conviure en un mateix espai. I crec que és algo cosa que, que planteja bastant bé que toca bastant de temes de, de, de dret i de i d'això, no? I d'organització social. També sí. m'agrada veure com, se, com les dues se, en el final se fonamenten sobre un líder. Així que ve demostran demostrant sense sentit d'ordre en una societat. Crec que, També m'agrada el tema que de l'ambició i, i el poder que exacte, semblava no. que la es, que nova humanitat que surt de... de, de, de, mm. bé, de Sí, de... Sí, de... Sí. No, no? Exacte, que, que, que son... han viscut bueno... la tortura humana han viscut Clar. el mal humà, que ho t'havien superat i se, se supone que, no. que han de ser millors i en realitat evolucionen igual amb, amb els mateixos defectes la tercera pel·lícula és una que no, no ho menciona cap de voltros aquesta és més cina independent no és tan més cina com tot l'altre la se segona pel·lícula dels directors Santoria Basaguans és una pel·lícula que té cap a lo musical és molt en l'estit de Guans que ja l'hagi vist i és Begin Again, una pèl·lícula que, sens dubte, estarà a la de d'Òscar, que, com a mínim, a millor cançó i millor banda sonora estarà segur, i no me sorprendria que estigués a qualsevol premi més. I bé, es plantejament és molt estil guants. Uh, Dos músics que la troben, una la gran ciutat, uh, han set vides destorrades, una cada té amb la seva dona, fa tens que ha treu amb -se la seva dona i té una filla que no té bona relació, i decideixen gravar un disc junts. I a partir d'allà, sobre les totes històries. I realment és una pel·lícula molt, molt reconomenable i una pel·lícula que ja he crec que pot fer carrer amb l'Òscar. La Se segona pel·lícula, aquí vaig tenir dotes entre la segona i la primera, igual que entre Transcendence i Open Windows vaig tenir otra en col·locar-la, però al final m'he decantat, tot i que m'ha semblat greu no posar-la primera, per Guardianes de la Galàxia. Un pel·lículon, sense dubte de, de lo millor d'aquest estiu, per allò com a fan de Marvel, doncs he de dir que m'ha I vaig a plantejar-me un poc amb aquesta pel·lícula estic davant del nou Star Wars Bé, bueno, jo crec que no perquè... Per començar ja ni els tots els mateixos Perquè cre crec que comparar Guardianes de la Galàxia amb Star Wars No just per cap de ser dues Perquè crec que tenim personalitats molt diferents I ni Star Wars ha de ser guardians de la Galàxia Ni guardians de la Galàxia ha de Star Wars Que mm -hmm. ha diferència i quin és millor? Pues, bueno, pues, pues, dependrà de gustos. Ja personalment, pues, clar, mmm, només he vist una pel·li com a univers em tira més Star Wars. El que està, està més vist, però com a pel·lícula individual, perquè de la Galàxia és un pel·liculón. Tira més cap a Sumo, cap a les típiques conyes més Marvel, però m'ha m'agrada moltíssim. I el número 1, pues, bueno, la vaig tirar per fer reivindicació de la comèdia absurda. I també per llevar un poc el típic agafapastisme que tenen totes crítics i el típic prejudici cap a tant a les llets de ficció com sobretot a la comèdia i, per tant, vaig triar Infiltrados a la Universitat. Crec que és una gran pel·lícula de comèdia. Una pel·lícula que s'ha d'autant una molt important, que és que se sap riure d'ella mateixa, tant d'ella mateixa com de la seva primera part. En els finals, de ha pel·lícules molt semblantes a primera part, però no dir que la tienta és la mateixa i tot el mateix. Diferent, sí que una era Infiltrados a l'Institut, l'altra era Infiltrados a l'Uni, i que renoven les conyes. I bé, només la parella de protagonista el Channing Tatum i Jo Nahil, ja és brutal, té una connexió increïble i jo des d'aquí de P'en Joan crec que ja, ja toca, saps? En mm -hmm. Lowe Wall Street fa pel·li Colón sí. i uh, mm -hmm. Joel Gastarfin també fa un pel·li aquí també hi ha diversos papers que, que són d'Oscar i espero que arribi ja. I bueno, doncs ja és tot finalitzat. I ara sí que m'agradaria plantejar un breu debat amb vosaltres i me diguéssiu que pensau de quin estiu ha estat millor l'estiu 2013 o l'estiu 2014 en quantes estrenes. Faré un breu repàs del que es va estar a sota el 2013, crec que ho tindrem més a oblidar. Bé, hi ha pel·lis com Trans, si dic, ara, no em menys pels pel·lis més, més, més grans, Monsters University, L'Hombre d'Acer o Supermalt, After Earth, que va ser una gran decepció, Tirant més pel Pacient Independent antes de la nochecer, Los Becarios, Està Tregues l'Oscuritat, Grudor és mi villano favorito, The Pure, La Noche de les Bèsties, la primera part d'Anarchy, Aura Mi Ves, la gran pel·lícula de terror, Experient de Warren, The Conjuring, Lo Venno Immortal... Guerra Mundial Z, Red, Red 2, Pacific Rim, Elysium, El Janero solitario, Juega hasta el fin, Dolor y dinero, Die at of killing, Tú eres el siguiente, Rush, Las brujas de Zargamundi, Trampas en español, Chu-gangs con Tiki Jobs, entre muchas otras. Este año 2014, pues bueno, han estado películas con It's mental del futuro pasado, Otras transcendent, Mil maneras de morder el polvo, Open Windows. Bajo la misma estrella, El amanecer del planeta de los simios, Anarchi la noche de las bestias, Infrintados a la universidad, Como entrenar a tu Dragon 2, Transformers, L'era de la extinción, Guaraniers de la galaxia Sex Tape, En el ojo de la tormenta, Lucy, Begin Again, Líbranos del mar, Jersey Boys, Hércules, Amigos de mar, Los mercenarios 3, Una cita para el verano, Chef, Y la bueno que saltó por la ventana y se largó. No sé com pensau. Home, està bastant... Per mi està bastant igualat, perquè sí. tot i que sembla que hi ha més pel·lícules de l'any passat eh, en guany pot ser ja un poc més de, de nivell en general no ho sé, seria difícil dir-ho perquè l'any passat també va havia algunes pel·lícules que m'han agradat molt però potser no, no, no tan potents jo crec que en guany m'han agradat alguns així en general a primera vista diré que, que més però jo ja començaré disentint i diré que per jo no a color per jo els estius 2013 va ser més potent en quantitat en varietat i en qualitat. És a dir, jo, Salvant igual és meu top, sobretot el top 3, o el 4, inclús la merda del planeta de l'oximius, però inclús, Salvant la merda del planeta de l'oximius, bec in again, guardar-te el català de l'oximius, fins en a la uni, he eh, que no he vist res del nivell, ni d'antes de l'enotgecer, ni d'estar de de trec en l'obscuritat, ni de Pure, La noix de l'art vèstia és la primera part. Bé, aquesta primera part és bastant mm. més dolenta que la segona. Jo m'ha mola bastant. Ni sobretot de pel·lícules com Expediente Warren, Pacific Rim, uh, Riddick també va estar molt bé, Rush... Jo crec que va ser, va ser un estiu... Llobarnets també, un altre pel·li de terror molt potent. Crec que uh, Jo m'ha quedat per, per veure un guany la de Libra no del mal. Aquesta jo tenc... Mm. Tinc bastantes eh, expectatives sí. posades i espero que no m'excepcioni. La veuré demà, si tot va bé. Sí, això també ho he de dir, que m'ha faltat per veure aquest estiu, per veure que va jutjar bé, llibre-nos eh, del mal, i per post, la nova pel·lícula d'en Clint Eastwood, ja sé i boig. Però per el, que tinc, per el que he vist dels dos estius, jo personalment, aquest amb aquest envies de 2013, s'alvat les quatre darreres pel·lícules del meu top que són pel·lículons, resulta. Uh, Bé, bueno, jo realment he vist poques pel·lícules tant d'aquest estiu com l'anterior però uh, i per tant, vull dir, puc jutjar poc però jo l'estiu anterior voldria remarcar això una que t'has dit, la Star Trek en l'obscuridad sí, i també, uh, aquesta, aquesta per aquesta, mi s'ha de trobar molt brutal, bona, brutal, molt molt bona i llavors, de, ara m'he ves ara, no, ara m'he ves, ves també mags, això, sí, no? sí, sí, sí. també l'he trobat molt bona aquelles, sí, és, també és, és, és, és, és sí, que és pel·lículon que va ser un estiu que igual un dia d'original, és sí, el que anava bé un, un poble aquest Igual hi ha hagut més peliculo, o sigui, Un poble, quan el que tu has que potser hi més pel·lícula en següent Igual hi ha hagut més pel·lícula en o sigui, ha on. Hem de fer prendre -les, les últimes pel·lícula on. Però que el nivell general o sigui, va ja... ser molt més al 2013 que 2014. Però el 2014, per exemple, transforme la restricció basura. És a dir, basura. Ni sabia Després, que s'havia sortit aquesta. Lucid basura més tenim de, de basura Home, tenim... X-Men no l'he vist però el meu germà que segueix x -Men diu que és -Men lo pitjor fluixa. que ha vist en la vida. Jo l'he pogut tenir rànquing perquè és X-Men però allà ja he dit que fluixeta i sí, basura Després sé que tenim diversos més uh, Una cita pel verano que no l'he vist però també per he l'he de veure, però promete més fracàs XF no passa de, de regulera i a l'avui que salta la Parlament de Necessaraco també no passa de regulera per tant crec que és nivell general és més pot en 2013 que 2014 mm. sí, jo, però crec... jo crec que més per quantitat que no, Lo millor per concentrar o sigui, jo crec que està un poc més concentrat en guany jo no? ja, ja és que de, de grans llançaments també ho dic a la llista de l'any passat net a 30 i d'en guany net a 22 o sigui, són 8 pel·lis més mm. jo personalment no, puc, no puc, igual que en Marc no mm. puc opinar tant però jo també sempre he que s'estiu no és època de gran pel·lícules, per tant no... A mi, a mi, igual que el mercat dels videojots... Em pot treure un sí. parell, evidentment, sí. però no, no em, atreu. Sí. A mi, de fet, no m'atreu. Igual que el mercat dels videojots, a dir, que la carrera per a és de novembre-gener. a De novembre-gener és quan se sol llançar-lo Podem, però bé que... A estius sí que sempre sol haver 3, 4, 5 grans pel·lícules. Sí, ja són destacades, però sí. per, I... per això que no... I en guany crec que, com molt, com molt, això. Puc posar-ne 4 top. Anar a Arquitectes de les Bèsties, ff, igual, però no crec que sigui tant top. Crec que és 4 darrere, sobretot. En canvi, l'estiu passat, doncs, és més fàcil treure un pel·lí de pel·lis així potents. I bé, aquí... jo, jo també veig aquí un paral·lelisme, no?, amb Elísium, que va ser una pel·lícula que tenia bastantes expectatives, que va tenir una gran campanya de màrqueting sí, i en realitat és molt dolenta. Podríem sí. dir que no, no té res d'original, molt poc creativa i en realitat té molt poc eh, atractiu. Sí, per això l'emparatge va compensar amb altres pel·lícules que igual ens esperàvem tant ho vam fer bastant bé, com Dolors Dinero, Quicas 2, Juez Gasta el Fin i El genero Solitario, sobretot aquestes dues. Juega el Canvi... genero Solitario eh, i Juez Gasta el Fin. El genero Solitario, tu com la valores? Perquè com a, a nivell econòmic va ser un desastre increïble. Sí, no, però a nivell de, com a pel·lícula personalment m'ha agradar bastant. Hmm. T'ha agradat. Uh? És un bon personatge. Sí, sí, sí, sí. Tu, tu creus que hauria pogut tenir tirada? Jo crec que sí. Jo de fet no vaig entendre això que s'ha de pegar taquilla ja, perquè jo personalment m'ha agradat bastant. I és un poc això, jo crec que sí que els fracassos un poc de l'any passat, com a Elisio, o bé, més, així ara milloreu ràpidament la llista, però sí que més fracassos. Guerra Mundial Z, sense la més en fora. Tant Elisio com Guerra Mundial Z van ser pel·lícules que han de seixionar molt. Sí. Però sí que l'any passat va haver pel·lícules que van compensar un poc això, a part que tot i que no m'ha agradat com a documental, a estrenar el gran documental de l'any passat del campió de l'Òscar, Death of Killing en guany, bueno, jo crec que els fracassos que ha hagut, no ha hagut cap altra pel·lícula no esperada que ho compensés no sé com penseu però han triomfat les pel·lícules que s'esperava mm -hmm. i algunes que s'esperaven com Lucy s'han pegat xosti sí, i, no i no ha sortit cap no esperada que diguis bé, Lucy ha fracassat però... Que jo crec que... que Lucy és la pel·lícula que més ha fracassat com a pel·lícula ja no, a nivell de taquilla ha estat molt, molt bé però com a pel·lícula, és molt pitjor que qualsevol altra que, que hagi vist amb els dos anys enregressats, és a dir que no sé. Amb aquest, nivell, amb aquest punt guanya enguany la gran hòstia. La cinematogràfica. I, I, bueno, i Hércules, que també s'ha estat enguany, encara no l'he vist, però també Proma... Bueno. Proma pega els hòstis sí. també. Sí. No ho, sé, no, ho sé. no sé. No ho sé, l'he veure per poder-lo jutjar i bé, en el l'Ojo de la Tormenta tampoc l'he vist, però les crítiques també xerren d'hòstia pitjor que la de Lucis, i xerren d'Hosti monumental. De fet, crec que les crítiques es valoraven de mig en un 3,6. Així que fins aquí poden xerrar de fet, tinc una mica en lo d'Hèrcules diu, és que realment, posat de rock com a Hèrcules, ja és un sí, ja, ja, diversió. sí diu, en, encara fins i tot que és molt posat, jo què sé, en Jonah Hill perquè seria un Hèrcules diferent, i dius, hòstia, em molaria saps, seria, és que fer una comèdia d'Hèrcules sí, amb però, Jonah Hill, però una la pel·lícula em molaria, molaria. Okay. vull dir, podria molar molt mm. només per personatge en si, que dius, ostres, tot ja el tot si, ja, el que deus sí. no, tot ja, bo, sí, no és un ator bastant bo, no? és un ator de comés, sí, és, li donaries toque li donaries toque, però un Hèrcules de rock és, eh, sona no sé no, no. jo me sona molt monyes sí, sí, sí, sí, sí, sí. i bé ara ja tancaria un poc el cinema, no sé que algú de voler fer qualsevol conclusió jo que més han vist opinions diferents Marc. només faltaria sí, no? sí, sí. Eh. No, sí, sí no? però he vist que en Marc tirava un poc més cap per 2013, jo clarament he posat per 2014 i en, Toni i, i en Marc no s'han banyat gaire mm. sí, sí, no, no, és perquè això perquè no, no hem vist en quant a peliculons en doncs si sí, és a dir Clar, si vaig jutjar, diguem, però les pel·lícules que he vist mm. està bastant igualat perquè, ja ho dic, tantes dues mm. pel·lícules de, de 2013 que he que són Ahora Meves i Star Trek en l'obscuridad mm. són molt bones i, mm. clar, les, les que he vist en quant any també ho són, no? per tant, claro. està molt... Super... Sí, no, realment, en quant a pel·lícules... de conjunt en quant a les dues estius. Sí, en quant a pel·lícules, sí que coincidit que està molt igualat, ha hagut. Mm. O sigui, n'hi quatre grans pel·lícules cada any. Però crec que l'hem parlat, això, el que deien, per número... Va tanut més quantitat i més varietats. Per exemple, va emmpleva dues graneli·s de terror, una de Home Invasion perquè li i mira queuarnes i una altra més de terror clàssic clàssicSPT Warren. Enguany n' ha hagut una llibras no del mal. Ja està C independent l'hem volen tenir tres de la anochecer. Enguany només ha tenut game que està molt molt bé, però per jo li falta un pellí per arribantes de la anochecer. Sen fició enguany ha tingut Transcendence i, i pot més bé, i, i els fracars de l'ús, clar i els fracars de l'ús, sí, can... no, no ha molt bo canvi, pues, l'any passat, bueno, no teníem poc però l'any passat teníem Star Trek teníem Guerra Mundial Z, sí. Elysium en a Marvel, crec que és un terreny que enguany ha guanyat de que enguany ha tingut Guardianes de la Galàxia i l'any passat, doncs, pues, no va cap pel·lícula perquè l'Hombre de Zero està bé però pues, no és Guardianes de la Galàxia uh, l'Hombre d'Immortal també està superbé però pues, no és Guardianes de la Galàxia crec que és únic. Un punt on sí guanya guanyen guany i, i de sobre, de més, però de pagissa no a col·lo mm. però quan és de galàxia, s'acepilla tot el que s'ha bastant l'any passat en quant a Marvel digue'm. però en quant a l'altre, crec que en quant a varietat 2014 va ser més potent mm. i bé, fins aquí són les meves conclusions 2013 2013 2013 2013 crec que en general va ser més potent bueno. I, i ara ja despedirem el programa amb l'habitual bambol de la setmana i seguida, ara anàvem en el bambol de la setmana i aquest bambol de la setmana és un poc eh, recordar realment vells temps perquè l'altre dia vaig veure una notícia en diari que deia, deia que en Gabriel company el conseller d'Agricultura i Medi Ambient se'n van anar a fer la seva bona llagosteta i amb el seu bon xampany i tot això en no Arroz Estaràs a Cabrera. Ara per ara, pareix que ho va fer d'un fons propis, no un fons públic com en aquell moment, perquè no hi ha hagut la polèmica que va amb un bosc, no? que ja hi va anar fa un temps i això, però com que en el moment no n'hi van fer cap de Bumble, jo troc que va haver-hi a rememorar i condemnat aquest cap de fava que va emplear ah. fons públics per forçar una llagosta de la l'agòstia allà a Cabrera i amb el seu bon... Jo troc que sí, no? Per Crec tant... que se'm va molt merescut. Sí, sí, sí. Ah. Bé, sí. si qualcú no se'm va muntar molta de sa polèmica, explicà'm un poc. Bàsicament, aquest tio va coir i em van refer al bosc. Se'n van anar fins a Cabrera, en festius, en fons públics, va dir, amb funcionaris de de les barques que van cap a Cabrera i tot això se'n van anar cap allà a se'n van fotre una llagosta espectacular amb el seu pont xampany i tranquil·lament. Està top agao. Top <ríe> fantàsticament. I eh, bueno, bueno, van tornar i evidentment va una polèmica bastant grossa amb això PSM i més, van... Clar, no eh, se'n van anar Sí, no, no, sí, no és, gent ni mica, no és a dir... Amagar. Van anar a saco i no se'n van amagar gent, no? Total, que en Refel Bosch, és a dir, per un poc eludir tota aquesta polèmica, va excusa de que no li agradava el marisc. I va ser pràcticament l'únic que va <ríe> amb no, eh, un que he anat obligat, tio no, no, no, no, no m'ho critico, okay. amb un que he fet esport sí, sí, sí, de menjar, sí, sí, que no m'agrada <laughs> sí, sí, com vida es pobla, no? a l'agosta a, a sobre sí, no, no, no el, el dinero totes les elles cap a Cabrera no? sí, sí, sí. i clar, això ara, ara per ara, que ja ho he fet bé, bueno, va ser el més propi i això i tal però s'ha fet la típica caldera de Cabrera supos que no perda costums i tal no, no li gràtic. deu no deu haver trobat els gustirri sí, no. de que és gratis de no és el mateix, no? però bueno. Però bé, que... les bones tradicions, el bon marit sí. no s'ha de perdre. Exacte, exacte. Per tant i sí, sí. sí. sí I que... fer, uh, vull dir, fins i tot, ehm, um, cosa diça un padronat Sa Cabrera i seran un bon cabrón. Uh, no? Sí, no? sí, no, sí, sí mare, que en seriós bona. Que, que poden tant esquadra de no del nostre Bumble. Sí, sí, sí, sí per sí. mèrit propis, sí, Ben bé. I no, tot i que en el Bumble en en Gabriel company. segur que està orgullós d'enviar-es diploma jo per correu. Sí. Ja crec que viện de font diploma per Bumble al final sembla. Jo fer una gala del no, del sí. I fer un com un rànquing de Bumbles. Un top Bumble. En top Bumble. un top Bumble eh, bumbl per... va de tops. Sí, jo crec que encara falten més candidats, si no està poc renyit reinyits. Sí. sí. Eh? Bueno, tení Nagir, eh? en Rajó i en Tangut. també hemos eh? ha també, també l'entrevu. No, eh, genau. va arribar a una. Sí, en Bousa crec que va, sí, entrar. Sí, en va entrar. Sí, sí en de sigut... Joan Maria Camp, ja, exacte, Maria, Camp. Pisos, eh? sí, no jo, somriars, me, jo crec que aquí ha nivell, eh. Sí, sí. el, el rei també l'ha entengut. És que o sigui, tenim gent top. Tenim o sigui, també sí. en Canyete, <ríe> no? En, en Canyete Canyete també tenim. En aquí hi ha molt de nivell. Sí, hi ha de nivell. Sí, hi ha bastant. Difícil, que de fer ja, perquè si no s'ha massa competència. Sí, si s'agrada sí, sí, ja... Sí, sí. Eh, podríem fer un top bastant floxat, com per parlar-lo al final i dir, bueno, com ho entendre el mund de clar. Sí, sí, sí, sí. Sí, per sí. Perquè perquè, perquè... perquè... Eh, bastant bons, bambles. a nivellazo. Sí, sí, sí. Se pot recordar, si no, eh, cada un men que va fer, i no? I Exacte. en sí, exacte. una escala, no sé. Pot estar guay. Pot, sí, pot estar guay, es, sí, una idea de, El diploma Bumble la setmana m'ha agradat. Sí, això també. sí, sí. és també, que són propostes que gensxam i que hauríeu de mirar-les fent-les, no? sabeu. Tatata. Sí, ara, bé, a banda de despedir el programa eh, bé, anunciaré que aquesta setmana me n'aniré al festival ja ho sabeu, vaig en el festival de Sant Sebastià participant al Jurat Llogo Ei, i bé, per tant, en tornar farem un programa especial Sant Sebastià en treure un pot de les pel·lis que hi hagi vist tant de la secció oficial com de la secció de nous directors que és on faré de, on formaré part del Jurat i bé, també vos volia deixar, ja que pel que he vist, no l'heu vist la pel·lícula, volia despeguir el programa amb la cançó, una de les cançons principals de Beggin Again. És, a, és un tema que crec que pot guanyar l'Oscar millor cançó. Ja vos dic que no és del de nostre rotllo per res. No espero que vos agradi, però tot d'una veureu que és una cançó molt Oscar. Si sou un poc conscients del que l'Oscar ha anat, anat donen premis els darrers anys, tant l'2007 amb Glenn Hansard per cançó d'aquella, l'Oscar de... La de Frozen també va guanyar. Sí, bé, la se va ser l'any per Let It Go, però el 2007, que va guanyar aquesta del mateix director, la de Once, és la cançó del Glenn Hansard, i la de Jo, uh, no sé si... És, uh, sí, I, don't, I don't know you, but I love you, aquesta, bé, una monyada d'aquesta. <laughs> aquesta va per aquest palo, o sigui que la posarem i ves perquè que vos agradi o no. Que algú li gradi no? Sí. Però no? Però que se sí. sàpiga com... com sí, que, que sí, tot, que, sí, que sapigueu que aquesta cançó passa a i que si després guanya sapeu que Cultura del 77 ho va avançar en el seu moment. <ríe> I bé, espero que hayeu disfrutat tot del programa i mos veïn d'aquí dues setmanes amb un especial Sant Sebastià. Adeu tots. Adeu. Adeu. Adeu. I smile so sad Love when you're feeling bad I promise I won't Chase you You don't have to dance so blue You don't have to say I do Well baby you don't Just tell me The one thing you never told me let go of me, he'll just throw me, maybe if you wanna go home, tell me if I'm back on my own, Give him back a heart that's on loan, just tell me if you wanna go home. Yeah. We'll